Milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a techniky vás zdraví Miroslav Hazucha. Pokračujeme v cykle relácií Archa Záchrana Slovenska. V tejto relácii sa vám predstavia nasledovní hostia. Začnem s dámami, pani docentka Darinka Haverlentová. Ahoj Darinka. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom a samozrejme aj mojim súputníkom v tejto relácii. Dúfam, že to bude veľmi zaujímavé a bude o čom hovoriť. Pani doktorka Katarína Burdijová, ahoj Katka. Ahojte všetci, zdravím všetkých a ja viem, že to bude zaujímavé, lebo hráme tú hru o život, takže počúvajte, pridajte sa a makajme na tom, aby sme prežili pani inžinierka Iveta Michaliková. Ahojúka. Ahoj, pozdravujem všetkých a želám príjemné počúvanie a obohatenie svojich vedomostí. No a historika pána Roberta Žilíka. Pozdravujem vás, pán Žilík. Dobrý deň vám všetkým. Pozdravujem všetkých príčetných a zvedavých ľudí, pretože tento svet, ktorý teraz bude novým svetom, tak ten bude prijatným ľuďom. Musíme ho tvoriť, musíme ho pretvoriť, pretože nám tu veľa problémov zostalo a musíme s tým niečo robiť. Ešte raz pekný deň. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tak teraz odovzdávam slovo Iuke Michalikovej iuka máš úvodné slovo. Môžeš oboznámiť našich poslucháčov s témou relácie alebo s témami, ktorým sa budeme venovať. Nech sa páči. Tak ja ešte raz pram dobrý deň všetkým poslucháčom. Viete, nie je ľahké rozhodnúť o téme, keďže každý deň tu nové a nové jednovky, my to vieme, vy to viete. A teda vždy je e, na úvahu, že o čom sa budeme baviť, čo je dôležitejšie, čo je teda pálčivejším problémom a e, čomu sa venovať. Keďže je toho tak veľko, e, veľa, tak máme tu e, stále rozrobené tie isté problematiky a to sú teda ochrana našej pôdy vody, takže budeme sa venovať aj tej a to v súvislosti s procesom postupu, postupu výstavby veťarných elektrární a baterkární a záberu celej polnohospodárskej pôdy. A taktiež sa budeme venovať otázke pandemickej zmluvy, ktorá je momentálne aktuálna a ostala na akomsi mŕtvom vode, ale o tom budeme informovať bližšie. Tak ja by som teraz poprosila, tak to je možné, aby Katka teda zreferovala, či máme niečo nové v tejto otázke, pretože povedala, že sú tu nové fakty a potom teda ideme ďalej, postupne všetci ďalší. Ďakujem. Tak, aby sme vedeli, čo je nové. Nové je v podstate to, že už sme v tom finále, finále, takže ono všetko so všetkým súvisí, či baterkáren, či takzvaná akceleračné veterné parky či pandemická zmluva. A čo je to základné e, spojím ko toho, a to je to, že tá zem už nebude naša, tá zem už nebude živá a my, žial Bohu, tiež. Pretože opakujem základnú mantru, zem bez národa ako zem existuje, ale národ bez zeme nemá šancu, lebo sme malou súčasťou. Takže, priatelia, viete, že beží petícia, ono je to, opakujem, základná informácia, aby čo najviac ľudí sa dozvedelo, čo vlastne je na programe dňa našej úžasnej eurokomisie. Stále opakujem, nie je to Európska únia, je to Európska komisia, ktorá si uzurpovala právo s hýkacím orgánom Europoslámcami nám tu. Už doslova ako keby mali feudálne léna a my sme boli nevoľníci určovať, či smieme dýchať, nesmieme, či kravy môžu prieť, či vôbec kravy môžu byť, či môžeme jesť meso, či máme jesť chrobáky, alebo čo ja viem. Toto je celý problém, že tu si niekto, nikým nevolený, nikto, ktorý od nás dostáva všetko konsolidované, všetko, čo vytvoríme, čo vytvoríme kupnou silou alebo už len vôbec, že presunie sa tam, potom sa to nazve nejakým fondom, potom si to isté, čo sme tam dali, požičiame a znovu to splácame. Toto je veľmi dobre vymyslené, akurát, že ľudia tomu nerozumejú, lebo keď si všimnete, všade vám beží reklama na... Európsku úniu, ak my bez nej neprežijeme. No a keď sme bez nej žili, tak sme mali komplet vybudovaný priemysel od výroby tričiek až po lode. Mali sme komplet poľnohospodárstvo, mali sme inžinierov, ktorí stávali v tej v tom Dubaji, v Číne, na Kube, všade, v Afrike. Jaj, a teraz nám tie číňania ukážu, ako nás pekne skolonizujú z jednoduchého dôvodu. Pretože nazveme to investíciou. No a jediný investor, ale teda, že riadný investor, sme tu my všetci, investujeme. Okrem financí, teda toho Ečka z voľnokou, okrem základného platidla, ktoré sme už investovali, to sú, už dostal 200 miliónov ten brčkavý z toho inovátu, že vraj stimul investičný, neviem čo, on už investuje. Do toho idú daňové prázdniny, do toho idú, to už Ivec spomínala minule, vybudovanie tých infraštruktúr, do toho hrbu, ubytovne, ale určite nie pre Slovákov, priatelia. E, máme tu tie agentúry, to už beží, akože či Čivríkajú naprieť slovenskom, že už sú platené agentúry, vybraný management, ale my ešte stále nemáme legalizovanú, pretože je to neústavné, pretože je tam porušovaná ústava a ochrana vody, pôdy, historického a kultúrneho dývstva, k tomu k sa vyjadrí aj doktor Žilík. Takže, priatelia, toto je to, čo spája všetko. Aby sme prišli o históriu, kultúru, tú zem, ktorá nás mala živiť a chrániť a zvorazňujem prečo sú tam tie úžasné náleziska z doby, o čom zase doktor Žilík hovorí no lebo ľudia vedeli, kde treba žiť a prečo tam a že tam je to miesto ja mi nevadí, teraz nám nič nevadí, lebo tu nám niekto nariadi, že to investora ideme a budú pracovné otrocké miesta nie, my sme slobodné tvory, my sme mali byť človekovia a nie nejaké pobehujúce entity v mene zákonného platidla, ktoré, ja už neviem, predajú aj vlastnú mať a tá mať to je tá naša zem. Takže, e, petícia beží, je to teda informácia pre ľudí, aby vedeli, čo to je Smernica Red 3, že to znamená zmenu 11 tých právnych predpisov, ktoré majú umožniť zničenie životného prostredia, zdravia ľudí, zeme a vlastne napriek celým Slovenskom v mene tzv. čistej energie, ktorá znamená to, že sú tam generátory na roztáčanie turbín, mazuty, o, o, o, odletujúce častice z vrtul, padajúce horiace vrtule. Není to ako recyklovať. A dneska mám veľmi takú zaujímavú spravu z Rakúska e, a budeme to aj zverejňovať, kde sa skúmalo, ako platia rakúsky spoluobčania akú výšku elektriny. No tak, čuduj sa svete, predstavte si to, že tuto ten vrtulový raj pri našom území, lebo je len tu, nikde to inde nepchajú, len k našim hraniciám, lebo uh, vieme všetci, že tie vrtule vytvárajú ten vír, ktorý vlastne mení veterné, tým pádom hydrologické pomery a tak ďalej o tých flóre faune neriešim. Tak predstavte si, že tí obyvateľia z celého Rakúska platia najdražšiu elektrickú energiu. Aké je to prekvapenie. A toto sú fakty. No a tým pádom e, si musíme uvedomiť, že pokiaľ ľudia sa nepostavia a neprejavia svoju volu sami za seba, my všetci spolu, no tak potom nás dorazia pečiatkami a nezmyslami a blávpolmi v médiách, ale že definitívne. Takže petícia je tam, poprosím Mirku aj tiu nejak pripoj. Budeme to doručovať aj so sprievodným listom pánom 150 poslancom. Dokonca je už vyrobená maketa, lebo už Komenský bol za názornosť pri vyučovaní, aby videli, čo znamená štvrť kilometra do výšky. Takže všetky veci sme ako my ľudia, my štát, článok 2 odstavec 1 ústavy, pripravili, podložili ukázali a trváme na tom, že my chceme to, čo nám garantuje ústava, priaznivé životné prostredie, ochranu vody, pôdy, ornej, lesnej, historického a kultúrneho dedictva. To je základné právo, ktoré nám garantuje ústava. A na tom trváme. Sám ja začal toľko. Dobre, ja tu mám pripravenú prvú ukážku, Milan Náhlik sa vyjadril, to je bývalý prezidentský kandidát k veterným parkom a k tomu, čo sa tu deje. Litovská Mara nie je iba vodná nádrž pre turistov a rýbarov. Je to hlavne vodná elektráreň, ktorých máme na Slovensku až 31 väčších či menších. Okrem toho máme dve jadrové elektrárne, máme dve tepelné elektrárne, dva veterné parky, máme jednu paraplynovú elektráreň, množstvo fotovoltaických lokálnych elektrární, ak som ma niečo zabudol, doplňte ma. No a toto všetko z nás robí v rámci Európy absolútnu špičku vo výrobe elektrickej energie. Čím sa stáli, primárnymi vývozcami elektriky. Takže elektriky vyrobíme toľko, že by sme ju mohli vysvietiť pol Európy. No aj napriek tomu ju musíme draho kupovať, a navyše nás dnes do ďalšej výstavby nezmyselných e, mamutých veterných parkov tlačia prospechárske skupiny, ako aj Green Deal fanatici. Do tých veterných parkov, ktoré nezvratne a natrvalo poškodia životné prostredie, zmenia rád krajiny, ale hlavne poškodia zdravia a životy občanov v dotknutých lokalitách plánované výstavby týchto mamutých parkov. Takže o čo tu vlastne ide? No o nič iné. Iba o biznis. Nič iné, za tým nehľadajte. Priatelia, ak bývate v lokalitách, kde je plánovaná výstavba týchto mamutých parkov, bráňte sa proti tomu. Bráňte sa proti tomu, tlačte na starostov, ako aj na poslancov miestných zastupiteľstiev v dotknutých obciach plánovanej výstavby a skúste tomu zabrániť, lebo nakoniec vám naozaj zostanú už iba oči preplač, No a ľuďom, ktorí tlačia na pilu, aby sa to postavilo, tak tým zostanú rozprávkové zisky, pretože naozaj v tomto prípade ide iba o bohapustý biznis a nič iné, nič hodnotné za tým. Nehľadajte. Takže toľko, milá náhlik, tak kvôli čomu vlastne, keď máme prebytok elektrickej energie, máme stavať tu nejaké idiotské debilné veterné parky, ak to nie je čisto len biznis, ktorý pre pár oligarchov volá, kedy boli fotovoltaickí, teraz budú veterno či veterno -turbinovi. Ja neviem, o čo sa tu vlastne hrá, pretože tie veterné turbíny my nedokážeme ekologicky znehodnotiť a je to extrémne drahé, extrémne nebezpečné, nie len z hľadiska bezpečnosti pre ľudí, ale aj z hľadiska bezpečnosti pre zvieratá. A hlavne vtáky. Títo obhajcovia no, vyšli... Zále? Áno, chvíľočku vydrž. Títo obhajcovia vyšli s jednou takou idiotinou. Ja viem, že koľko tón váži len jedna taká lopatka a je to rádovo v tónach a tie lopatky sú tam minimálne tri na tej veternej turbíne. A oni vyšli s takou idiotinou, že tam budú kamery, senzory a všetko ostatné a že tú rozfofrovanú turbínu sú schopní zastaviť bez toho, aby sa to všetko rozlámalo priebehu pár sekund, aby tie vtáky nevleteli do tej turbíny a nezničili e, samých seba lebo tej e, turbíne na rozdiel od nejakého vrtulového lietadla alebo hodzaj triskového až tak veľa neurobia pretože to je obrovská masa e, Katka nech sa páči môžeš No priateľia takto, k týmto im úžasným zisteniam my máme svoje zistenia my ľudia aj iní, čo robia odborné, lebo totiž tam sa používa aj fyzika, aj matematika z tej našej strany. Hen tam sú to granty. Kde je definovaný grant, že musíte urobiť štúdiu o tom, a že je to také, že bezpečné a tie vtáky dostanú také povolenky a vedia, že tu keď beží tá vrtula, viete, tak oni odbočia, ale takto to nie je. Sú vo Francúzsku sú súdne spory, kde likvidujú 15 vrtulové a viac vrtulové parky, lebo zabili orla zlatého. Zabili ho. No predstavte si, tá vrtuľa nebola zabrzdená. To, toto si neviete predstaviť. Druhá vec je, toto je presne tá smernica red 3, čo som spomínala. To je tých 11 zákonov, o ktorých majú už tento týždeň rokovať naši poslanci aby umožnili e, to, aby sa ľudia obce nemohli brániť. Prečo by sa nemohli brániť? Lebo v tej smernici sa hovorí, že my musíme urobiť transpozíciu toho, že e, zákon o vyvlastňovaní, ochrane pôdy, EIA, e, zákon o, o ochrane zdravia o územnom plánovaní no, máme už nový stavebný zákon a tak ďalej budú vylúčené, že nebude sa eja skúmať, nebude sa to, je možné nazve, teraz to mám nazvané tým nadradeným záujmom a zároveň to chcú začleniť do zákona o významných investíciách, viete? Lebo tu si 16 e, nič nerobou zdvihne ruku za to, že toto je ten záujem Takže toto je to, o čom je tá petícia, to je tá informácia. Slovensko nepotrebuje z hľadiska hospodárskeho ani nejakého iného žiadne vrtulové páky. Ale v decembri 2022 nám Rada EU vymyslela nariadenie, že to treba. A do tohto roku, 25, teraz do mája, teraz v rámci mája, sa to má, musí sa to urobiť. Ja upozorňujem všetkých, že my tu máme ústavu. A ústava je normatívny akt najvyššej právnej síly. Čiže všetko ostatné, aj keď je akože zákon, neplatí, je neúčinný, lebo odporuje ústave. Máme len jeden problém, že stále sa toho nedomáhame. Jeden problém, že máme ústavný súd, ktorý všetko, ako vidíte, ústavnú stiažnosť vo vzťahu k baterkárni máme, už od 28. oktobra bola podaná. Akýže máme teraz mesiac, za chvíľu budeme uh, mať tie sviečky na torte, že jeden rok. Takže, priatelia toto celé presne smeruje k tomu, aby uh, náš právny štát nie že neexistuje, on je už pochovaný, aj kríž, aj sviečky sa už dávno pália, lebo keby to, keby platilo to právo, tak toto nie je možné vôbec do nášho právneho systému, ale my ideme jak také muly, lebo my sme v únii ukotvení, komisia si vymyslí hoci čo a my musíme, no nemusíme. Ak tvrdíme, že sme suverénny štát a prístupové rokovania boli o tomto, takže toto je to, aby zabránili ľuďom v zmysle zákona o obecnom zriadení rozhodovať o tom, čo sa deje v obci. Lebo obec je tá bunka spoločnosti, kde výkon samozprávy vykonávajú obyvateľia obce cez tri možné formy orgány obce a s tými sa dá tiež upratáť, lebo starostu je možné normálne odvolať referendum, miestnym referendum a zhromaždeniami občanov. A tomu to chcú zabrániť, lebo už aj mnohí starostovia a poslanci pochopili, že nebude kde žiť. Lebo to, čo znamená, veď ja to stále hovorím, zoberte si do ruky tú malú 40-centimetrovú vrtulku, čo nosia deti pre radosť. Keď začne fúkať a jasne otočíte, čo to robí, jak vám to kmitá v tej ruke. A toto sa deje s tou zemou. Tá škodlivá seismicita zničí domy, podložia, vodu, ako prečo nemajú vo Veľkej Británii už dneska to vlhko, tie dažde, ktoré vytvárali z toho zelený ostrov. no lebo si tam nacvakali hentie nezmyslí do mora, lebo zistíš, že na zemi je to zle, tak do mora a nepochopili, že tým, že tým, to máte jak ventilátor, však menia sa vám veterné pomery, tak jasné, že tie oblaky si povedia, ja som není, debil sa tu pretlačať s vrtulou, no nemajú to tam, neprší, takže bude z toho púšť, o tom toto je celá Smernica Red 3, celá Komisia Nika, kde je tam, sú tam aj ornitologovia, ale ja neviem, či spia. Pretože keď už lajk vie, že ten vták jednoducho ide, veď koľko je už len na tých, na tých letiskách. No ale že takto zabijú aj tie dravce. Všetko. Všetko živé. A to o hmyze, v čelách a tak ďalej ani nehovorím. Lebo normálne zvieratá, aj flora, aj fádna začne odchádzať od No a e, to o tom, že to vytvára ešte aj to pole, aj tým zvukom, čiže tam to je, to, to už je toľko štúdií, lenže v televízii nepovedali, no tak, všetci si myslela, že to nie je, to je zelené, lebo Uršula povedala, ten povedal, ten povedal. Takže o tom toto je smernica prijatie legislatívy, ústava, neústava, budú vyvlastňovať, nič, ne, nič, nič, nič. Preto to musíme zastaviť. Nezákonnosť a neústavnosť, alebo protiústavnosť, ja už neviem, ako to nazvať. A vedia o tom, vedia o tom táto petícia, ktorú sme dali ako výzvu pre poslancov, bude im to doručované, popisuje ten stav, aký je. A je na ľuďoch, aby to šírili, aby si boli toho vedomí, lebo bez toho to nejde. Lebo tie drísty v Rádiu Express, tam henten šteká, alebo v televíznych novinách, či ak to volajú koniny a tak ďalej. To nie sú reálne veci. To je virtuál, ktorý nám tu núti nejaká, nehovorím únia, eurokomisia lebo tam posielame naše mozole, naše konsolidované, no a potom si to požičiavame. A celá táto veterná smršť sa má financovať z fondu obnovy po covide, ktorý mal byť na určený, alebo bol určený na zvýšenie alebo zastabilizovanie životnej úrovne pred covidom. Prosím vás pekne, Komu financovanie hentých vrtov zabezpečí zvýšenie životnej úrovne. No odpoveď jednoduchá tým slovenským oligarchom, z ktorých sa stanú, solar, nie solárni, ale vetárni a baróni. Pre tých Prečne to bude. Presne, a my to budeme vážení splácať, lebo oni to dostanú. Potom sa zmenia výkupové ceny, to je presne to, o čom hovorím, lebo tie sú dotované z tých iných zdrojov. A potom už na to nebude, lebo už teraz na to nie je. A ho firmičky zmiznú, budú sa reštruktualizovať a podobne. No a nám to tam všetkým ostane na pozemkoch v obciach a starajte sa, aké to padne a ekologická a toto a platte. Tak toto je, priatelia. O tomto je teraz to voco go. Takže v krátke. Dobre, Katka, skúsa zavolať Matúšovi a my budeme ďalej pokračovať s Ivkou Michalikovou, Darinkou Havrlentovou, ale teraz by som veľmi rád dal slovo aj pánovi Žilikovi takže pán Žilik, ako vy sa ako ochránár na toto dívate? Ako historik, no, ja ako by... pamiatkar. Ja by som chcel ešte k tým dvom pojmom, ktoré stále sa opakujú hlavne vládni činitele opakujú, že je verejný záujem. Že teda, dobre, že je to vo verejnom záujme. Tak čo je to verejný záujem? V skutočnosti verejný záujem je to, čo bytostne ľudia potrebujú k zdravému mravnému životu. Pýtam sa, baterkárne, vrtule, potrebujeme k zdrav, zdravému mravnému životu? Ďalší taký pojem je strategický záujem. Strategický záujem lebo hovoria, že toto budú strategické stavby, strategické investície a tak ďalej, proste ten prívlastok strategický. No pozrime sa na to, aké sú to investície. E, taká, takáto investícia musí e, byť e, investovaná tak, že zachováme zem, vodu, vzduch, prirodzený život, všetkých bytostí. To je najzákladnejšia investícia do budúcnosti, ktorú musíme udržať. Teda zem, voda, vzduch, to, to, to, je, to je stratégia naša. A nie e, elektrik, elektrické autá, baterkárne, vrtule. A ešte sa pristavím, pripojme pokrok, lebo chceme, aby sme speli k nejakému pokroku, že? Ale ozajstný pokrok nie je ten technický pokrok, ale je to pokrok hodnôd a hlavne mravných hodnôt. Teda aký pokrok prináša baterkarenči veternej vrtule alebo tie, tie e, priehrady, ktoré majú slúžiť na to, aby sa prvýtočná elektrická energia paradoxne ničila, likvidovala. Elektromobilita je predsa na úpadku. Elektrina z jadra nám stačí, takže túto na úvod som chcel tým, týmto pojmom povedať. No a teraz vyjadriť sa e, je teda, tý, týmto otázkam kultúry všeobecne k vzdelávaniu, čo súvisí s tým, je, pripadá mi trošku také, mh, ako v tejto ťažkej téme, mh, také až na druhom mieste, ale v skutočnosti nemôže byť na druhom mieste, pretože vidíme, že médiá mlčia, skolí mľčia, e, informácie sa nedostávajú, teda je otázka doktora archeologického výskumu je to, podľa mňa, je to e, realita, čo tam, čo tam vlastne existuje. No Bol som tam včera vyše 4 hodiny, som sa tam motal, nachodil som naozaj dosť kilometrov pomezi tie linové odkryvy, no a e, pribudlo teda plošných odkryvov, e, také veľké plochy a môžem povedať, že by sa možno, že vyrovnalo aj veľkým letiskám toto pole. Napríklad vo Švechate. Je to obrovský priestor, obrovský naozaj. Podľa mňa takáto lokalita archeologická, neviem, či ešte na Slovensku, či bola, kedy bola. Lebo to sú naozaj hektáre, hektáre. Však celkový objem toho pola, toto parku má byť vyše 700 hektárov. Tak to už naozaj za niečo o niečom hovorí. No a mal som pritom skľúčujúce pocity aj tí ľudia, ktorí tam boli, s ktorým som rozprával presne, oni hovoria, chodia tam zo stiahy tunc žalúdkom. No. Ešte aj na kraji, kde dovolili zasiať obilie, tak vyrípali tam odkryv a zakopávajú to obilie. No proste chováme sa naozaj, už navidom voči oči histórii, voči prírode, to jedno s druhým ide naozaj. Veľmi zle sa chováme. Už som počul aj také informácie, že už idú predávať ornicu, že už budú niekde voziť a tak. No, to, je, to, je, to je príšerné. Ako, ako môžu vo, zem predať? Ako môžu svoju matku predať, ktorá ich živí? Čak to už sítol náčelník e, indiánsky, ktorý poslal e, bielému otcovi tak, taký dopis a tam sa pýtal na tieto otázky, keď chceli kúpiť bielí ľudia zem od indianov. Toto je podobné niečo, no ťahajú plynovú rúru, veľkú hrubú plynovú rúru, e, zvárajú a plinári vraj limitujú archeológov, že aby za, za, za dva týždne to skončili, že oni tam už idú ťahať rovno cez pohrebisko. No a ešte je to aj prúser, teda ja v tom vidím prúser, lebo žiadny líniový odkryv nedopriali archeológom Čiže archeológovia sa nemohli ani vyjadriť k tomu, oni, oni tam rúbali, oni to tam uh, vysekávali. Musím sa zastávať archeológov a musíme aj my sa tých archeológov zastávať, lebo asi je na nich veľký tlak vyvíjaný, aby nerobili alebo aby to skončili, aby to urobili formálne, čo je upozornenie tiež v jednom metodickom liste, čo som uh, metódy archeologického odkryvu, kde uh, upozorňujú, že môže nastať aj určitý formalizmus. Uh, archeologickom vládaní, teda v teréne. A mám obavu, že bude musieť nastať takýto formalizmus, lebo keď vám poviem, že na takejto ploche by malo robiť 50 až 100 archeológov, podľa tých predpisov tam. A tam jeden, dva, ja ja neviem, ľudí som sa pýtal, niekedy tam bolo, že 5 archeológov. Jedna partia Rómov niekde z Kešmarku, alebo teda Zospiša tam robí, to zrejme našich ľudí nezamestnajú, aby, aby tí Romovia nič nepovedali. Proste, e, urobili tam aj nejaké povyhazovali ľudí, ktorí sa prihlásili aj k týmto iniciatívam. Čiže je tu určitá taká pomsta a je, je to dosť nepríjemné, nechutné tie tlaky. Vlastne Bobrika mlčanlivosti e, zaviedli a podpisy mlčanlivosti aj, aj úradníkom, aj ľuďom, ktorí ktorí robia aj vo verejnej správe, čiže strach, strach, jedný, jedným slovom strach. Presne to ide ako v intenciách covidu, že ľudia sú tlačení, ľudia sú zastrašovaní a médiá si tiež, lebo žiadne médiá okrem vás o tomto nehovorí, nedajú priestor, aby, aby sa k tomu vyjadrili ľudia aby, a rôzni ľudia. Mal by sa k tomu aj pedagók vyjadriť, veď ja neviem... My, tu, my musíme riešiť otázky archeológov, hoci ja nesom archeológičtovaný. Musíme riešiť otázky nejakých uh, výskumníkov v laboratóriách, ktorí vlastne od tých archeológov preberú tie predmety a oni ich potom tam skúmajú. Potom uh, máme sa zaujímať, do akých depozitov, kde sa to tam obchádza, kto to kedy bude vidieť, aplikácia, rediteľia, múzeí, kedy sa uh, urobia expozície. Kedy z toho bude výstup, kedy z toho bude nejaká publikácia pre verejnosť e, ponúknutá. E, kedy sa bude môcť, e, alebo kedy pôjdu do škôl a budú, budú deťom hovoriť o týchto nových e, archeologických e, nálezoch. Prečo tam nemôžu ísť exkurzie aspoň zo škôl zblízka, aby si pozreli, ako to v teréne vyzerá. Takéto otázky mi stále hlave blúdia a... Naozaj si kladiem, že je to ako zakriatom zámku alebo zakriatom lese celé toto. Takže toto by som asi takto na úvod povedal. Dobre, ďakujem za váš vstup. Darinka, ty si ešte dnes nemala slovo. Ako sa na toto dianie díváš zo psychologického hľadiska? Nech sa páči. Uh, uh. Za každým rozhodnutím, za každým dianím e, hľadaj človeka. Všade vidno ľudský faktor, ktorý sa na tomto podiela. My za tých 35 rokov sme napáchali toľko škody, že neviem, či to za 100 rokov napravíme, ak budeme mať vôbec šancu to napraviť. E, ako keby sa poľavilo aj vo vzdelávaní, ľudia prestali mať... E, vzťah k vlastnej krajine k vlastnej zemi, k vlastnej pôde správajú sa veľmi lahostajne, je im to jedno, vidie to aj podľa teda tých archeologických nálezov veď tam to okamžite vláda mala zastaviť v ten moment ochrániť hodnoty, ktoré tu máme a dať tomu prioritu a odsunúť všetko ostatné nabok tú, tu začal vládnuť len e, mamon a peniaze a nič nikoho e, nezaujíma okrem e, zisku. E, e, je to až neuveriteľné tá, tá neskutočná lahostajnosť a také povyšenectvo a povrdanie skutočnými hodnotami, ktoré, e, ktoré máme a na ktorých môžeme stavať a budovať. Ďalšia vec je, určite to už preblesklo, ale chcem to zdôrazniť. Už je toľko dôkazov, toľko, nielen článkov publikácií, ale už aj medzi ľuďmi, aj vedľa v Maďarsku, aj v iných štátoch, že baterkárne sú nerentabilné, sú škodlivé, neprinášajú žiadnu hodnotu, naopak Nivočia životné prostredie, nivočia zdravie, nivočia flóru, faunu. Vie sa to a tlačí sa to ďalej. Toto mňa fascinuje v tom negatívnom zmysle slova. Čo sa to s ľuďmi stalo, že takto, e, prepačte, ale poviem to, idiotsky rozmýšľajú a že idú sami proti sebe. Veď tí, ktorí to o tom rozhodujú, ich to v konečnom... E, dôsledku takisto zozadu hrizne. Hej, to nie je také, že keď ja tam nie som alebo ja som ďaleko, že mňa sa to netýka. Všetkých sa nás to týka. Absolútne všetkých. A dokonca by som ešte povedala, že aj globálne, nielen len akože u nás, veď to sa šíri to, ako to len tu na lokálne, len nám to ubliží, ale kde? Veď to sa, to sa šíri ďalej to. Ja, ja nerozumiem tomu, že Vieme, že to je zlé a urobíme to. Rovnako aj tí poslanci v šuranoch. Pre Boha živého, ako môžu rozhodovať o niečom bez toho, aby si predtým naštudovali veci. Alebo sú tiež takí vystrašení, alebo sú vydieraní, alebo sú tlačení. Tak ak áno, tak aspoň čestne poviem, takáto je situácia, odstupujem, za takýchto podmienok nie je možné niečo také robiť. Proste e, mať, o, opäť sa ospravodňujem, mať tie gule aspoň a byť čestným a povedať na rovinu, ako to je, ale oni sú ešte až arogantní. Oni sú mm. nafúčaní, že čo si to kto dovoluje, veď oni sú poslanci, oni majú befel, oni majú mandát, oni majú pečiatko a oni môžu rozhodovať. To je niečo tak šialeného. Nerozmyšľujú ani nad tým, že raz ich mandát skončí. A čo potom ďalej? Veď ľudia už teraz ich oplúvajú a nimi pohrdajú. Ja neviem, ako je možné, že niet ani sily, aby boli odvolaní. Ako je možné, že takíto ľudia ďalej sú na svojich miestach. V podstate sa to týka aj vlády, aj parlamentu. Veď demokracia je aj o odvolateľnosti ľudí, ktorí škodia, priam sa správajú zločinne. A dnes žijeme dobu, že naozaj už tá, tie hranice morálky sú tak posunuté, že už sú aj za hranicou možného, to sa preklopilo do zločinnej sféry a, a mašinéria ide ďalej. Proste to, to sú tak neskutočné veci. A dnes to spomínala katka, myslím, neznačila niečo, Ivetka, že tí ľudia to vedia, tí ľudia sú k tým oboznámení idú ako buldozer. Čo ich poháňa? Čo za tým je? Pretože toto všetko sa raz jedného dňa fakt zrúti. My budeme mať tak zničenú zem, že to nikto nedá dohromady. A pritom máme taký fliačik. Ja chodím po Slovensku, dovolím si byť osobná, aj tu nás ivetkou sme boli, ja, ja milujem pozerať našu krajinu, milujem cestovať, aká je nádherná, koľko tu máme unikátnych, unikátnych lokalít, ktoré nikde na svete nie sú a my si to takto necháme zaprasiť takýmito škodlivosťami, a to ešte je eufemizmus, aby my sme sa pechorili každý týždeň protesty, auta, ľudia tam chodia brániť hodnoty vlastnými uh, uh, telami. A nič. A nič. Karavana si štekajú a karavana ide ďalej. A tá arogancia, však nech si hovoria, čo chcú, my budeme rozhodovať. A kto si ty? A čo si to dovoluješ? O čo si viac ako ja? R rozumieme sa, že my... No, e, nájsť nejakú skrátku, nejaké páky, že proste toto jednoducho zastaviť. A aj s tým strachom, o, ľudia sa boja povedať nie. Tak povedzme nie a, a čo sa stane? povedz mi, čo sa takého strašného stane? Že znova sa niekto dovyhráža, tak radšej s so odsťou so pôjdem do boja za niečo, ako sa len toho tak rýchlo vzdať? No však aj takto zle dopadne, veď, aj tak nič nezmôžeme. No nie, no nie No to toto nesmieme dovoliť. Takže e, môj apel je taký, že ľudia by sa mali naozaj zbaviť takýchto strachov, lebo na, na konci dňa, keď zrátane, spočítané, tak všetkých nás to dobehne všetci zahučíme tak ako sme tu nielen my čo bojujeme ale aj tí čo sa tvária lahostane, a dokonca aj tí čo sa povyšenecky tvária že oni smú o nás rozhodovať ja mám aj ďalšie informácie ohľadne škodlivosti tých veterných turbín a tak ďalej ak bude priestor sa k tomu vyjadrím ale tiež mám pocit že som veľa hovorila tak nech sa napojí niekto ďalší na mňa Ďakujem veľmi pekne Darinka, pripojil sa pán matuž Alexa, ktorého srdečne pozdravujem. Ste vo vysielaní. Nech sa páči, môžete pozdraviť našich poslucháčov. Pekný deň, Prajem. No, tak tešíme sa, že ste prvýkrát v tejto relácii, pán Alexa. Skúste našich poslucháčov informovať, čo ste dnes riešili a za čo vás persekuje polícia. Tak strávil som teraz krásne chvíľky, to, ka, poviem to tak, na policajnej stanici na vysluchu a teraz ma, a vlastne majú a riešiť za to, že som vrátil pamätník druhej svetovej vojny do pôvodného stavu. A to znamená to, že bol poškodený ľuďmi, vandálmi, boli tam žlto-modrý náter, akože ukrajinskú vlajku a ja som to natrel na novo a späť na zeleno, že som pretrel žlto-modré farby a za to ma chcú obviniť z poškodzovanie kultúrnej pamiatky. No dobre, takže teraz našim poslucháčom vysvetlíte, čo je to certifikovaná zelená farba a certifikovaná žltá a modrá farba, lebo ja tomu vôbec nerozumiem. No, takže poďme najprv na začiatok. Oni vôbec neriešia poškodenie žltou modrou farbou, ale riešia iba to, teda môj osobu že to natrela na zelenom farbu. že som to pretrel zelenou farbou. Tým pádom som to poškodil, lebo musia dávať dva nátiery dole, to znamená ten žlto modrý a ten zelený, takže musia to celé žebraj v úvodzovkách vyčistiť a natrieť na nohu. A momentá, vysvetlíte, kde je ten pamätník umiestnený, aký má vzhľad, aby naši poslucháči, ktorí nesledujú túto kvázi vašu kauzu, vedeli, že o akú kultúrnu pamiatku sa jedná? No, jedná sa o, o tank T-34. Moment, ja som tank T-34 nikdy nevidel na trety na žlto-modro, aj keď išiel čo ja viem, druhý alebo 4. ukrajinský to a takisto aj v 68. si pamätám, keď tu boli ukrajinské tanky zo západného okruhu, aj tie boli na zeleno na trete Aj bojové vozy bola pechoty. A, samozrejme. No, ale toto vravím, že žlto oni vôbec neriešia. Oni riešia to, že teraz budem presne menovať uh, Centrum kultúry Košického kraja uh, dalo na mňa podnieť na prešetrenie za poškodzovanie kultúrnej pamiatky. Tým, že som to nátrel, v prvom rade bolo, že som nepoužil certifikovanú farbu, čo už teraz týmto neoperujú, to operovali pred môjmi mesiacmi. Teraz operujú len s tým, že som to poškodil, tým, že som to nátrel na pôvodnú farbu. Rozprávam presne, ako to je špecifikované. Že by sme si rozumeli. To, že či to dáva zmysel, alebo nedáva, o tom sa môžeme baviť potom. Takže, oni na to, aby ten pôvodný náteľ, ktorý ja som dal, musia teraz opieskovať a znova natrieť na ten istý oteľ, ktorý som použil ja a na to potrebujú 2000 eur. Viac ako dvetisíteho, tak. Moment, lenže toto nedáva absolútne žiaden zmysel, pretože ak tam nevadila tá žltomodrá farba, tak preca vy ste použili podobnú farbu, netvrdím rovnakú, aká bola predtým pôvodná a to znamená, ja neviem, či farby, aký bol natretý, aký otien tej zelenej bol kvôli, čomu sa to má vlastne opieskovať, Ve takéto idiotiny sa nikdy v živote nerobili, ja si na to nepamätám. Keď aj auta išli na generálnu opravu, a ja som pôvodne vyučený automechanik, tak viem, že keď sa pripravovali auta na generálnu opravu alebo keď auta išli na STK, to je ešte lepší prípad, tak nikdy sa tu nepieskovalo, ale oškrabalo sa tu, kde to odstáva, po prípade sa to brusilo, vygitovalo, zatmerilo a potom sa dala základná farba a tak ďalej. Kvôli čomu pieskovať, to je blbosť. To je jedna vec. Druhá vec je to, že tvrdia, že tá farba nemala taký odeň, aký má teraz. A Tak ja som ich požiadal, že nech mi dajú špecifikáciu farby, aká má byť použita. Tuto špecifikáciu môže jediný, uh, jediný uviesť výrobca tanku T-34, uh, čo bolo vtedy vtedajší sovietský zväz. Takže ja som zvedavý, od koho budú žiadať uh, certifikáciu farby a označenie rálkov presne o tieňu farby. To je druhá vec. Takže počkáme si teraz na ďalšie riešenie, ako rozhodne prokurátor, či bude obvinený a pôjdeme na súd, alebo ako to bude ďalej pokračovať. Takže teraz, teraz už vlastne vyšim posunie všetky veci prokurátorovi a prokurátor má rozhodnúť o tom, v akom rozsahu bude podvidený a ako sa to bude riešiť ďalej. Uh -huh. Uh -huh. Oni to majú principiadované ako poškodzovanie kultúrnej pamiatky. Tak to presne podalo Centrum kultúry Košického kraja. No, á, dobre, á, dám slovo Katke Burdiovej ako právničke. Ty sa ako na túto kamzu á, díváš, vy á, spolu komunikujete ohľadom á, týchto vecí á, s pánom Matúšom Alexom. Skús k tomu zaujať á, tvoj právny á, názor. No, takže v prvom rade my musíme, keď chceme e, začať konanie trestné, musí vzniknúť škoda. Škodu musí vyčísliť v tomto prípade buď znalec, alebo presne, ak už povedal, lebo to nemôže, že nejaké združenie napíše, že oni to takto vidia a teraz prokurátor jede podľa toho, čo napíšu. Nie. Ešte raz. Tam treba naozaj, či tá pamiatka bola naozaj poškodená, v čom to poškodenie spočíva, či z hľadiska estetického vyzerá inak to, čo bolo žlto-modré, to nevadí. Druhá vec je, že ak chcete pieskovať, takže pieskovať by ste to pieskovali aj v prípade žlto-modrého útoku. To znamená, že ten zelený dočasne alebo na furt, ako po slovensky povedané, by umožnil uh, vystavovanie tej pamiatky alebo jej existenciu ďalej v pôvodnej forme pokiaľ nebude potrebné z hľadiska toho, že, ja neviem, presne ak Matúš povedal, aká je certifikovaná vlastne pôvodná farba, alebo ten tank tam stál, ja neviem, 20 rokov, 30 rokov, 40 rokov s tým naťom, ja neviem. Čiže už tá pôvodná farba má, bola atrofovaná, čiže už nemala ten tam, ten oteň, ale bol tam ten iný oteň, čiže my musíme špecifikovať škodu. Ale aj úmysel. Základom trestného stíhania je úmysel. A úmysel v tomto prípade, má bol uvedenie do pôvodného stavu, čo vlastne aj vo vzťahu k náprave alebo náhrade škody je ten základný, že uvedenie do pôvodného stavu, ak je to možné. Takže celé toto sa dá vyhodnoti z hľadiska úmyslu spáchať trestný čin a že nedá, pretože v trestnom práve bude priamy alebo nepriamy úmysel. Čiže úmyselne som chcel spôsobiť škodu, vedel som, že ju spôsobím, napriek tomu som ju spôsobil. Nedbánlivosť znamená, že vedel som, že spôsobím škodu, Teraz nevedel som, že spôsobím škodu, no tak som konal. Ešte raz, to znamená, že toto je už tak choré a ja by som povedala, že toto, čo sa tam deje vo vzťahu k tomu oznamovateľovi, ak oznamovateľ tvrdil, že má tuž sa spôsobil presný čin poškodenia kultúrnej pamiatky tým, že ju uviedol do pôvodného stavu, eventuálne sanoval spôsobenú škodu, tak mne to príde ako krivé obvinenie alebo privodenie újmy, privodenie újmy e, tým, že e, navodia dôvod trestného stíhania eventuálne, eventuálne vytvorenie tiesní. Aby ho donútili nejakým spôsobom sa niečoho zdržať, nekonať a tak ďalej, hej. Čiže ja sa divím aj tomu vyšetrovateľovi, aj všetkým, lebo tu preukázať úmysel, spôsobiť škodu, keď je niečo žlto-modré a bolo zelené, a dať tomu, a teraz ten drevoználecký posudok, v čom bola poškodená tá pamietka, kde máte... To, že vy by ste to pieskovali, len keď to on natral na zeleno a nepieskovali by ste to, keď to bolo žlto modré. A robili ste kroky, keď to bolo žlto modré? Nie. No tak potom, ako mohla vzniknúť škoda, ak bola vec uvedená do pôvodného stavu? Máme fotky. Hej, máme fotky. Ako vyzeral tank tedy? Ako vyzeral tank žlto modrý? Ako vyzeral teraz? No tak, a na to treba znalecký posudok, fotky, vizuál. Tak skúmame alebo neskúmame, alebo trepeme. A keď trepeme, tak potom to už nie je právo. Takže, viete, toto je zase, sme späť pri tej legislatíve, ak právo neplatí objektívne pre všetky subjekty a je využívané, využívané na vytváranie tiesne, a na využívanie ako nástroja vytvárania nátlaku, tak to potom nie je právo. Ale vydieranie. Ale jednoducho v tomto vidím absolútne ako z hľadiska stavby práva, absolútne nedostatky. A ja ne, ne, neverím, že nejaký prokurátor bude takto konať. A keď bude, tak poprosím ma tu už zverejňujme. Veď, ako veď študovali právo, vedia, čo je to priamy nepriamy umysel, čo je to škoda, ako sa vyčísluje škoda, v čom vznikla škoda? Tam treba znalecký posudok. Katka, spýtam sa ťa na dôležité veci. Ty, ako právnička, zrejme sa touto vecou zaoberáš, lebo si hovorila, že máte fotodokumentáciu o tom, ako ten pamätník, respektíve ten tank T-34, sovietskej výroby vyzeral, lenže ja sa ťa spýtam na inú vec. Tu by nebolo rozumnejšie zamerať sa na toho, že kto podal to trestné oznámenie to je štátna inštitúcia alebo tí uh, devastátori, nejaké občianské združenie. Ak je to štátna inštitúcia, napríklad nejaký pamiatkarský ústav, tak v tom prípade treba toto riešiť na najvyššej úrovni, či už priamo u Roberta Fica alebo jeho podriadenej ministerke Martine Šimkovičovej. Tu iná cesta nie je, lebo Žilinka v tomto konať ja neviem, čo. 3, 6, 3 použia, alebo ktorého čerta, lebo ja tomuto absolútne nerozumiem, lebo tu je tak zjavne porušené a deformované právo, že tu už brzdí elementárna logika. Ešte raz, ja sa nezaoberám touto kauzou, ako ja to hodnotím objektívne z hora. Ako Matúš to rieši v rámci svojho, konania. Ja vám to hovorím ako právnik. Ja, presne to som povedala. Kto je subjektom podania, ak podal priamo trestné oznámenie, že nejaký občan meno priezvisko sa dopustil spáchania trestného činu toho a toho, ak sa nepreukáže, že on trestný čin spáchal, tak potom nastáva skutočnosť, že ten, kto toto urobil, Musí byť stíhaný a dá sa podať podneť na stíhanie pre krivé obvinenie. Áno. Viete? No a ja neviem, kto tam je podpísaný. Lenže na tu ještia. naozaj... Krátka, vydržo teraz dáme slovo pánovi Alexovi, aby nám povedal, že kto ho vlastne obvinil, respektíve kto je podávateľom tej toho trestného oznámenia, ak to môžem tak nazvať, kto je žalobcom v podstate, udavačom, poviem to ľudovo. Takže, organizácia je to Centrum kultúry Košického kraja, táto spada priamo a je to vlastne orgán VUC v Košiciach. Takže spadá to v hudsku, Košice a títo to chcú strašne riešiť. Prokurátor to dostal, podal um, teraz dožiadanie k vyšetrovateľovi, aby identifikoval vyšetrovateľ páchateľom, identifikoval akože mňa, ako páchateľa. Preto som bol vlastne znovu vypovedať, jednak za organizáciu Bratza a jednak za moju osobu, ktorá je aj na fotkách, aj na videách, ktorá to pretierala. A, a dávala vlastne kultúrnu pamiatku do pôvodného stavu, ako mala vyzerať. Takže tak. Dobre, ešte sa vás pýtam na druhú vašu kázu, ak to vôbec tak môžem nazvať. Skúste popísať a vysvetliť našim poslucháčom, ako... Pokračuje druhá medializovaná kauza s tými partizánskymi bunkami. S partizanskými bunkami ma čaká ďalší výsluh, takže tam ešte len pôjdem, to není problém vás informovať. Tam som podozrivý z toho, že pripravujem prevrat na Slovensku a vlastne chcem robiť ozbrojené zložky s útočnými kolienkami a cestovinami, ktoré vlastne pomáhajú ľuďom ako potraviny a s tým, že chcem spraviť na Slovensku prevrat a zvrhnúť um, a zneškodniť vlastne politické, liberálne politické subjekty na Slovensku. Takže... A, a, dobre, a, Matúš, a teraz sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Ach, ja som osobne ako moderátor riešil túto vec ohľadom potravinovej pomoci v minulom funkčnom období. A môžete si interpeláciu Jana Richtera vyžiadať na ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v tom čase Milána Krajniaka Peňaženku a on... Naozaj zabezpečil potom, ako som napísal tú interpeláciu, potom bývalý minister práce sociálnych vecí a rodiny znovu to podal a ešte to doplnil o ďalšie informácie, lebo on v tomto mal prax a vedomosti. Takže na základe tohoto... Bony. naozaj tým ľuďom v priebehu asi troch rokov distribuované tieto potraviny. Na toto je vyčlenených aj na toto, neviem, či europarlamentné obdobie, a ďalší balík okolo 20 miliónov eur. Lenže celý problém je v tom, že keď je smer vo vláde, tak sa to berie tak, že na Slovensku je blahobýd, aj keď chlieb stojí 5 eur, obrazne povedané, a tí ľudia si ten chlieb nemôžu dovoliť, niektorí ho kradnú, niektorí vyberajú z kontajnerov a tak, hlavne títo chudobní. Čiže my tu máme elementárnu, nechcem to nazvať humanitárnu krízu, ale ľudia podľa všetkého budú podvýžení. Čiže z tohoto hľadiska, ak sa ja na toto dívam, tak vy v podstate suplujete túto vládu konkrétne Erika Tomáša, ktorý za Boha, napriek tomu, že na toto má vyčlenené peniaze, tak nezabezpečí, tak ako Milan Krajniak potraví novú pomoc. Takže ak budete obvinení, a ešte vám poviem jednu vec a pôjdete na súd, tak tu je to hrubé zlyhanie vlády Slovenskej republiky, konkrétne ministra práce. A ešte ďalšia vec. V telefóne mám 6 europoslancov a viac ako 20 poslancov Národnej rady, okrem toho nejakých troch ministrov, štyroch štátnych tajomníkov a tak ďalej, lenže niet toho Boha, že by niekto podal Interpeláciu, ktorú som dokonca aj poznámosti cez bývalú poslankyňu pani Magdu Sulanovú posielal, lebo nie toho, kto by to podal a ja ako obyčajný občan nemôžem interpelovať v zmysle ústavy ministra práce, že prečo nie je zabezpečená potravinová pomoc, keď je tu, poviem to hnusne, skurvená drahota. Pozrite sa, ja stále poviem a som stále to budem opakovať dookoľa. Každý jeden politik by mal kráčať so svojim národom a počúvať svoj národ. A budem teraz všetky chádzať do jedného vreca. Keď to tak nebude, že nebudú politici kráčať so svojim národom a nebudú počúvať svoj národ, nikdy sa to nezmení. Keď bude pozerať len na svoje vrecko a svoje obohatenie, bohu stáňeme sa vazhľami ako národ len politikom a ich ale toto musí pochopiť národ nielen zo pár jedincov na Slovensku Dobre pán Alexa aké ešte ďalšie veci ktoré sú dôležité riešite ja mám informáciu že bola spustená petícia a teraz sa vás pýtam na dve veci a vieme, že vy ste vyzbierali, ak si dobre pamätám, 453 tisíc podpisov proti ruským sankciám, to znamená, ktoré poškodzujú podnikateľov a občanov Slovenskej republiky. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár tvrdí, že... Oni 17. balík sankcií podporia, lebo že to nepoškodzuje občanov Slovenskej republiky a ani podnikateľov. Aká je vlastne momentálne situácia, pretože parálne bežali dve petície. Jedna bola vaša ako tohoto hnutia. A bratza brata a maličkých politických strán ako vlastenecký blog a ďalšie. A potom bola druhá petícia, ktorá má charakter takého, že bola predložená podobne ako vo vašom prípade prezidentovi Slovenskej republiky, ktorému aj bola adresovaná. A Tam tiež bolo vyzbieraných okolo 400 tisíc podpisov. Takže 850 tisíc podpisov občanov je asi zrejme málo pre nejakého Fica, Blanara a ďalší Kaliňáka ako ministra vojny, pretože tu treba nejako tlačiť tieto protiruské sankcie, ktoré nás bedačujú. Aká je situácia s tými vašimi podpismi? Momentálne, aká je situácia, to ja vám neviem povedať, keďže sme boli 4 či 5 týždňov na východe v Rusku a v Bielorúsku. Vôbec som sa nepýtal, v akom to momentálne stave. To by som zavádzal A súhlasím s vami, že bolo 850 alebo 900 tisíc podpísov vyzbieraných dokopie, či už jedna skupina alebo druhá skupina. A to by malo byť smerodatné pre politiku ale sme najmä aj pre ľudí, aby si konečne otvorili oči na to, že by videli, že jedno rozprávame, jedno chceme, druhé rozprávajú politici a tretí konajú, oni bol a, a ľudia musia vidieť sami a spozorovať, a v čom je veľký rozdiel. Že jedna vec to, čo povedia pre média a druhá vec, čo konajú. Mm -hmm. Nie uh... je to všetko je to v našej organizácii brat za brata. Hej. A ľudia samozrejme, že chcú od nás, aby sme pomohli tam a tam, spravili to a to. Ale tu treba pochopiť, že treba byť jednotnú. My sa na nikoho neurážame, nehaníme. Jediné, čo chceme, aby sme sa všetci spojili, je jedno, pod akou hlavičkou to bude, ale len spoločná cesta dokáže prinotiť každého jedného politíka počúvať svoj národ a robiť to, čo je pre národ dobre. Uh -huh. Dobre, teraz dám slovo Ivke Michalikovej. My sme tú otázku tých protiruských sankcií rozoberali. Môžeš aj ty k tomuto zaujať tvoj postoj, Ivka? Nech sa páči, zapni s tým mikrofón. No... Uh, áno, my sme sa na túto tému bavili, preto to sme pozvali uh, Matúša Aleksa. Uh, Matuško, ďakujem ti, že si teda prijal to pozvanie. A uh, uh, chceli sme teda pozvať uh, ďalších aktérov. Bohužiaľ je taký nešikovný termín, že nám to teda nevyšlo. Uh, takže ja skutočne neviem ani čo povedať na to, že my tu máme vyzbieraných Uh, nejakých skoro 900 tisíc podpisov, pretože aj my sme teda uh, spolupracovali s Matušom a Alexom, uh, tiež sme teda podporili tú petíciu a boli sme pri odozdávaní a ščítaní hlasov. A jedno mi nie je jasné, ja si pamätám situáciu, kedy sa robilo referendum za uh, nové voľby a vtedy bolo len o nejakých, neviem. 100 tisíc alebo 90 tisíc hlasov viacej, ako sme my ako sa teraz vyzbieralo dokopy dve vlastne nejaké také iniciatívy, jedna za referendum a jedna táto petícia za zrušenie ruských sankcií a nie je jasné, teda prečo v prvom prípade vykrikovali všetky vtedajšie opozičné strany súčasné koaličné, že teda, prezidentka Čaputová rovnako ako aj vláda ignorujú takmer 1 milión vyzbieraných hlasov a dnes, keď je situácia iná tak sa ignoruje e, tiež e, takmer 900 tisíc hlasov e, ja viem, že e, totiž Uh, určite sa uh, Pelegríny, ak sa obrá... Teda sú tu dve alternatívy. Buď sa obráti na ústavný súd, čo ja teda nepredpokladám. A druhá alternatíva je to, že rovno vyhlási, on si teda preštuduje zrejme tú otázku, asi sa k tomu ešte nedostal. Uh, z nejakých zaujímavých dôvodov a. Na... Uh, Prezident na toto má presne stanovený jeden mesiac času. Ja neviem, kedy presne to boli tí členovia toho petičného výboru, Pavol Slota a potom Robert Švec odovzdať do prezidentského paláca, ak si dobre pamätám, tých iniciátorov tejto petície aspoň tak vystupujú, ale že pánovi prezidentovi prínie 30-dňová lehota na vybavenie tejto veci. On má len dve možnosti, buď to postúpi na ústavný súd, tuším v zmysle článku 95.2, alebo priamo vyhlási referendum podľa toho článku 95. Jedna. Čiže on tu nemá žiaden priestor na nejaké lavírovanie. Len teraz ide o to, že bolo hlasovanie o 17. balíku sankcií, ktoré Slovenská republika hlasom ministra zahraničných vecí podporila. Tak potom, ako hovorí Pico, do psej matere, čo sa to tu vlastne deje. Tak túto 900 tisíc ľudí alebo koľko podporilo túto vec a nie všetci sa k tomuto mali možnosť vyjadriť, lebo nie všetkých tí iniciátori tejto petície priamo oslovili. Napríklad za mnou neboli, hoci by som to podpísal. No len teraz dôležitá vec je tá, aká je táto vec... Na úrade vlády, to je tá petícia pána Alexu, hnutia bratza brata a Ivana Stanoviča a ďalších týchto aktivistov a politických maličkých strán, ako je vlastenecký blok, tak potom, ako si môže dovoliť minister zahraničných vecí, ty si diplomatka, ignorovať hlasy takéhoto obrovského množstva ľudí. Vedia na to, aby referendum bolo platné, tak stačí 2 milióny 200 tisíc. Tu už len 1 milión 300 tisíc chýba na to, aby, ja neviem, či sa tu bude musieť zbierať po a 2 milióny 200 tisíc podpisov, to znamená polovicu z tých 4 miliónov 400 tisíc oprávnených boličov. Lebo tu neplatí tá starorímska zásada, populus loku, tá kauza finita. Ľud rozhodol a kauza skončila. Lenže neskončila, 17. balík bol potvrdený. No, nenechal si ma dohovoriť, aby som teda bola toto povedala. E, ja mám dokonca dojem a obávam sa, že e, ani, ani len ústavnému súdu to Pelegrini nedá, pretože nezabúdajme na to, čím sa tu v tomto štáte stále apeluje. Máme záväzky voči Európskej únie, sme pevne ukotvení a keďže to bolo prijaté, rozhodnutím Európskej únie a tak ďalej rozhodnutie 27 členských štátov, tak nemôže sa o tomto ani rozhodovať v referente, lebo lebo pozor, a tu toto bude potom aj prekatku, pretože tu sa prijala milná, milná domnienka, že Zákony Európskej únie, nariadenia alebo príkazy sú nadriadené ústave, čo nie je pravda a z tohto pokojne môže Pelegrini, keďže nie je právnik a má tam takých poradcov, ako má, ja mám veľkú obavu, že povie, že právo EÚ je nadriadené e, slovenskému právu a ani sa nebude sťažnosťou zaoberať, ani ona nepošle na ústavný súd. Druhá vec je, aj keby to poslal na ústavný súd, čo sa ja bojím, že to nepošle, my vieme, ako ústavný súd funguje, čiže zase to zametie, lebo buď bude zlá otázka, alebo a zase sa dostaneme k tomu, k tej milnej predstave, ktorú nech tu Katka vysvedli, lebo ja už dostávam infarkty, trvale sa stále presvieča, že právo EU je nadriadené ústave Slovenskej republiky. Takže za mňa toto a niekto Katka tiež vyvráti, lebo skutočne tá neznalosť Slovákov, ale aj našich riadiacich pracovníkov a najvyšších predstaviteľov Slovenskej republiky je priam absurdná. No Katka, ideš. a Ty si spolužiačka a všetkých tých veľkých hláv, ako je bývalý generálny prokurátor alebo a, predseda vlády Robert Fico. No tak, tvoj a, právny názor. Sú právne záväzky a, voči Európskej únii nadriadené podľa článku 7 2 Ústave Slovenskej republiky? Nie, nie sú. Lebo ústava, ústava, je normatívny akt najvyššej právnej sily. Všetko, čo sa týka Európskej únie, no, únie, lebo toto je už len o Európskej komisii, začneme si to uvedomovať, že je to formované len ako mokrý sen, pán Drlákov a tých, ktorých tam máme my, napríklad Čevčovič a teraz pán poradca nášho pána premiéra, alebo asi si pán premiér nevie poradiť, tak Lajčák a všetko sú to rodina a zväzky a tak ďalej. Ešte raz, ústava je zase tvorný prvok. Takže ak náš pán premiér povie, že sme suverénny štát, na čom trvá, tak ústava má vždy navrh. A prečo? Lebo ústava v zásade, naša ústava e, právne deklaruje a e, vlastne nominuje štát ako štát. Je to štát, sú tam ukotvené základné práva, základné princípy budovania štátu. Takže všetko, čo neguje princípy budovania nášho štátu, nemôže byť právne relevantné. Na to, to sa učí na tom práve, viete, v teórii štátu a práva. V podstate Európska únia je systém medzinárodných zmluv, ktoré ale, ako áno, medzinárodné zmluvy majú prednosť pred bežnou legislatívou štátu. Ale nie pred ústavou. Nie pred ústavou. Lebo ak potlačíte ústavu, už neexistujete. To je úplne, ja neviem, čomu nerozumejú. No, dobre, v ústave máme uvedené v jednom článku, že Slovenská republika je suverený právny a zvrchovaný štát, takže ak by právo alebo nariadenie alebo smernice Európskej únie boli nadriadené v zmysle článku 7, 2 Slovenskej ústave, tak v tom prípade sa popiera to, že sme zvrchovaný a suverený štát. Mám pravdu? No, si odpovedal. Si... Dobre, Katka. A, mám tu pripravenú ešte jednu zvukovú ukážku. A, toto a, združenie brat a bradza, brata, a, potom... A, a ďalší títo aktivisti tak spustili ďalšie dve petície. Jedna je za vystúpenie z Európskej únie, druhá je za vystúpenie z NATO. Tie referendové otázky sú položené úplne jednoducho a je to v súlade s ústavou, konkrétne s článkom 93.1. Tam nie je použitý iný termín ako obligátorne referendum, aj keď termín obligátorný tam nie je použitý, tak je tam uvedené, že sa jedná o vystúpenie, nie o ukončenie členstva. Ak by niekto konkrétne začal s týmto slovičkariť, čiže tá referendová otázka je položená dobre. Prehrám teraz ukážku z Bukovu. Priatelia, pozdravujem vás pred Prezidentským paláca, kde sme dnes ohlásili tlašovú konferenciu ktorá sa medzičasom reformovala do vyhlásenia, vzhľadom k tomu, teda, že mediálny priestor absolútne odignoroval túto akciu. Ohľadom zberu podpisov za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z Paktu NATO a vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie. Mňa nesmierne teší, že naozaj e, vás je strašne veľa, ktorí nám nezvyšným spôsobom chcete pomôcť a budeme postupne e, rád ľudí ktorý nám bude pomáhať pri zbere podpisov v jednotlivých obciach, dedinách, mestách, okresných mestách, ako aj samotných krajoch. My sme reagovali na základe verejnej objednávky. Občania sú nespokojní so situáciou na Slovensku, jednak po ekonomickej stránke, ale aj osobných slobod, práv, ako aj medzinárodného postavenia Slovenskej republiky. Ako viete, Európska únia sa v hospodárskej spolupráce zmenila na vojenskú diktatúru, trátili sme suverenitu, strácame aj svoju osobnú moc a slobody. Ľudia sú nespokojní, sami to vidia a my sme sa chopili toho, aby sme sa presvedčili alebo dali šancu tým všetkým, ktorí túžia vystúpiť z Európskej únie a z NATO, ktoré vnímajú ako útočnú alianciu a Európsku úniu ako diktatúru. Chceme srdečne poďakovať všetkým. Subjektom, občianským združeniam aj aktivistom, ktorí sa pripojili k tejto petícii ako podporovatelia, ale aj fyzicky, ktorí sú ochotní pomáhať pri zbere podpisov. Medzi prvými, ktoré sa pripojili sú občianske združenie Brat za Brata, Hnutie vlastenecký blok, občianske združenie Národný front Slovenska, Občianske združenie Slovan Národný snem jednota, iniciatíva Šarišská država občanské združenie za obrodu národa, OZON, strana srdce vlastenci a dôchodcovia, strana jednota Slovanov, hrdí Slováci a hrdé Slovenky. Dnes tu stojíme preto, aby sme vyplnili požiadavky slovenských občanov a preto by sme vám chceli predstaviť znenie dvoch petícií. Petícia za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z NATO. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika vystúpila zo Severoatlantickej aliancie na to, ako druhá petícia za vyhlásenie referenda o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie. Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika vystúpila z Európskej únie? Tieto petície budeme zberať fyzicky, ale aj online na peticie.com. Môžete si stiahnuť aj fyzicky a vytlačiť petičné hárky tých, ktorí budete ochotní pomáhať na našej stránke www.vlastineckýblok.sk www.vlastineckýblok.sk Pán Aleksá nám a, vypadol. A, dám možnosť vyjadriť sa a, Katke Burdiovej. Katka, ty sa diváš na tento problém ako... A Je tá jedna alebo druhá referendová otázka v súlade s ústavou, alebo je tam nejaký problém podľa toho článku 93 odsek 1? No, kto hľadá problém, ho nájde. Vieš, ono, ty sa ma pýtaš, v neexistujúcom právnom štáte, čo urobia tí, ktorí majú na to pečiatky. Takže... Ja ti poviem takto. Ja by som povedala nasledovne. Základom tzv. Európskej únie mala byť spolupráca, aj bola, aj takto bola myšlienka, aj tak uh, sme tam vstúpili, aj keď poviem otvorene, že to referendum bolo presne také, ako všetky referenda doteraz. Neplatné. O tom by vedela Magda Sulanová rozpráva. Ale Žiaľ Bohu, všetci tí, ktorí majú mať nad tým kontrolu a dozor, no tak sú platení v rámci štátnej správy. A štátna správa je presne to, to je, že my konsolidujeme, platíme a potom sa to prerozdeli, ale nemáme nad tým kontrolu. A celé je to o tom, ja hovorím, nevystupujme, len prestaňme tam platiť postaňme, spolupracujme, rozprávajme sa. No a ty si to predstavuješ ako hurvinek válku, keby si nebola právnička, tak poviem, no, ľudový názor, lenže na druhej strane prestať platiť tam, kde sme v subordinovanej pozícii, de facto otroci, čtvrté ríše nemeckého národa a ostatných spriaznených tak potom aké my máme tam vlastne postavenie a, a, a čo chceš počuť ako veď vieme aké máme žiadne hýkame jak Somáre tuto, tuto náš premiér Robert e, akože on to tej Kalasovej nám dal potom to nám dal Uršuleta neprítomným pohľadom ani nevie kto k nej hovoril ešte raz, základom existencie Eurokomisie nie únie. Eurokomisie sú tie zákonné platidlá, ktoré tam všetci posielame. A oni, ten krúžok šikovných rúk, rozdelujú tie naše. A na, na základe toho, že lobisti v počte 20 tisíc kusov lobujú za globálne firmy nezmysly, A tak sa tvorí legislatíva. A to nie je už svorenita. To už je otroctvo. A čo? Teraz čo? Začneš vystupovať? My sme malý štát. A teraz budeme rokovať a rokovať. Teraz všetci sa bojú, že prídeme o trhy. Ja neviem, aké trhy ešte máme. Ma... Momentál. Tu ťa na chvíľu preruším. Európska únia vrátane uh, Spojených štátov, uh, tak uh, to je uh, trh uh, zhruba 800 miliónov. Ak uh, by sme sa obrátili na štáty BRICSu, tak uh, to, to sú 4 miliardy ľudí, spotrebiteľov. Mi? No, ale čo ja, sa tu teraz ti to, to hovorí. No vedia, ale my teraz ti to hovorí. Neplaťme, len spolupracujme. Však sa obraťme inám, tu sa všetci boja, že my, deti auta napcháme? A kere? Však my nemáme žiadne auta, my tu vyrábame niečo, čo nikto nechce, lebo niekto si naprogramoval nejakú výrobu, potom pribehnú henty či čiňania, čo tu ich tam bije, tá umelá inteligencia, tie roboty aj s tými psami s ľudskou hlavou, ako pchajú nám tu niečo, prepačte, ak tá umelá inteligencia, čo číňania vyrobia, bude fungovať, aj spinkovače, no tak s pánom Bohom aj zbato ho. Viete, tak to ten Schwarzenegger, čo tam hral v tom filme, tak takto to bude. Takže ešte raz, poďme na to úplne, od, ako sa hovorí, zdravým rozumom. Chápete, že všetko toto je o vytváraní umelých legislatívno-rokovaco-medzinárodno-diplomatických prekážov sa dostať vôbec k niečomu. Vy tu potrebujete referendum. Nie, my tu potrebujeme ľudí s gulami. Chlapov, ženy. Ženy môžu mať ten krikla, keď už nemajú t gule. Jednoducho, aby sa jasne stanovili podmienky. Ale veď si všimnite veď celá red 3 veď tu máte tie veterné parky veď to ide proti fyzike prírode, biológii. a nič, nič tam je komisia oni sa dohodnú dohodnú jak sa môžete dohodnúť na nezmysli a toto je stále dokola my hráme hru v ktorej vždy prehráme lebo pravidlá stanovujú tam tí tzv. oni tak hrajme hru, kde pravidla stanovíme my, lebo my sme štát. Ako, čo na tom chceš? E, pozri sa, je tam 900 tisíc podpisov a nič. Nič. Ani obraz, ani zvuk. A prečo? Lebo nemáme ani tu tú reči, čo to je. No Momento. To je momentálne Flašikovo, tak by sa to malo premenovať podľa Martiny Flašikovej, ktorá sa stála vládkyňou STVR. Takže to, o čo ste bojovali, že to bude v podstate verejnoprávna televízia, platená neviem, či 12, či 17 stotinami percenta z HDP a bude nezávislá na politikoch, tak toto je... Sen, noci, svetojanské. A teraz vysvetlí Katka, ako je to vlastne možné a čo ten machala s tou Martinou tam robia. To, čo je im dovolené. Každý chce flek. Ako, veď, Martina má 9 litrov za to, že je tam. A kto, ako chápeš, to máš žiak našich europoslancov, 15 litrov plus... No, za chvíľu nám zavolá a povie, že kopeme do vlastných. Ako mne naposledy napísala, keď som sa stiažoval na to, že rtvs nefunguje, Šimkovičová nevie, že koľko je poslancov v Národnej rade, či 120, ako povedala, alebo 150, no tak ja neviem. Ďalší huliak, alebo Ale to čo? Mne je jedno, je jedno, či vie počty. Mňa zaujíma len jedna vec. Pustite ľuďom informácie. Pustite všetkých nás ľudí s informáciami. Nech to informačné pole Forme, prečo tam nemôže ísť Matúš? Prečo tam nemôžeš ísť ty, Prečo tam nemôže ísť ibať, Prečo tam nemôžu ísť národnej tejto, čo sú to koalície? Prečo tam nemôže ísť, ja neviem, Danomáčovský s veternými partmi, Prečo tam nemôže ísť ľudia, ako sú chovateľia, pestovateľia, s tým, ako to je? No, odpoveď jednoduchá, lebo vôbec sa tam nič nezmenilo. Jančkároba je tam, Makaraj je tam, Havran je tam, všetci idioti, ktorí tam boli za Matoviča. A to som fakt nahnevaný. No tak sme nahnevaní všetci, ale ešte stále sme nahnevaní v malom. Poďte. Dobre, máme pripojeného opäť pána Matuša Alexu. Pán Alexa, spýtam sa vás na dôležitú vec. Vy ste tú ukážku asi počuli celú skôr, ako vám niekto zavolal. Čiže moja otázka na vás smeruje v tom zmysle. Vy si vôbec uvedomujete... A to hovorím, pokiaľ niekto za mnou príde, že aby som podpísal tú petíciu, tak ešte desiatich susedov dotiahnem, aby ju podpísali, či už jednu alebo druhú. Lebo som za to, aby sme ukončili členstvo v Európskej únii a v NATO. v NATO môžeme od Miroslava, to znamená 29. marca, 2024. Čiže už rok zbytočne, čo sme členmi NATO po 20 rokoch uplynul. Čiže z tohoto hľadiska som plne za to. Lenže vy si vôbec uvedomujete tu najdôležitejšiu vec, ktorá spočíva v tom, že toto je otázka, či už jedna alebo druhá, ktorá zhruba 50 na 50 rozdeli túto spoločnosť a že výsledok bude tak tesný, ako bol vo Veľkej Británii, že necelé 1% rozhodne o tom, že Veľká Británia na základe toho Brexitu tak ukončila členstvo v Európskej únii. A teraz sa vás pýtam. Vy si uvedomujete, že takéto referendové otázky, pokiaľ máme povinnosť účasti nadpolovičnej väčšiny ľudí v referende pre platnosť, že je už len oddialením konečného ukončenia členstva v Európskej únii a v NATO o jeho jeden rok, kým budete zbierať tie podpisy, potom kým to Pelegrini vyhodnotí, pošle na ústavný súd, ten sa s tým bude zaoberať a nakoniec s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote, tak k tomu referendu príde tak ako k Ficovmu nejakých 25-27% ľudí, pretože tie strany vrátane smeru budú tlačiť na to, že Jednoducho treba voliť nohami, ktoré nechá doma v záhrade, na chalupe alebo kdekoľvek inde a neísť k referendu, aby bolo neplatné. Čiže, pán Alexa, moja otázka smeruje na vás v tomto zmysle. Vy si uvedomujete, že idete do obrovského rizika? A pekne ste to povedali, že či si to uvedomujeme, alebo ja, či si to uvedomujem. A niektorí ľudia nám píšu, či, či, či si uvedomujeme to, čo robíme a že prečo vlastne bojujeme, za čo bojujeme. Bojujeme za všetkých. Za to, aby sa vrátili tie hodnoty a vrátilo sa všetko naspäť. Či už teraz sa budeme baviť o Európskej únii alebo o NATO. Všetko bolo rozprávané o tom, že budeme všetci rovnocenní partneri a rovnocenní sa rozhodovať o všetko. Čož sa zmenilo za roky a niekto ide diktovať ostatným krajinám, ako sa majú správať, ako čo majú mať doma, koľko majú kde platiť. Toto je tá suverénna politika, toto je to suverénne partnerstvo. Ani v rodine by vám to nefungovalo tak, keby bol len diktát z jednej strany alebo od niekoho. Ja sa opýtam aj slovenského národa, či by mu bolo príjemné, že by mu sused diktoval o tom, ako má žiť, kde má žiť, čo má jesť, koľko má platiť. Nech si zodpovedajú sami túto otázku a sami zrobia z toho záver. Ja nie som zastancom toho a nikto v živote mne nebude diktovať to, čo mám jesť, kedy mám jesť, koľko mám za čo platiť. A hádam táto odpovede postačujúca. Dobre, spýtam sa Katky ako právničky v ústave, v... nepamätám sa, ktorý je to článok, tuším 98, ak som sa pomýlil, nemám tu otvorenú, lebo na obidvoch mobiloch mám pripojený hosti a z toho dôvodu sa do tejto relácie nedovolá nikto, lebo neviem ako. Dva telefóny je maximum, ktorý viem pripojiť. Čiže z tohoto hľadiska, Katka, článok, tuším 98, môžem si to nalistovať, ak sa milím, tak má oprav. Hovorí o tom, že referendum je platné a k nemu príde nadpolovičná väčšina zo všetkých oprávnených voličov. Čiže ja som položil pánovi Alexovi jasnú otázku, že som všetkými desiatimi, aj s desiatimi susedmi, za to, aby takéto referenda boli. Lenže vzhľadom k tomu, že poznám ústavu, a 4 roky som o referendách robil relácie, tak viem, že idú do obrovského rizika. Čiže z tohoto hľadiska vysvetli našim poslucháčom, či by ten prvý krok nemal byť zrušenie, úplné zrušenie 50-percentného kvóra na účasť, tak, ako je to v prípade akýchkoľvek zastupiteľských volieb. A toto isté platí aj pre článok 106, kde je odvolávanie prezidenta Slovenskej republiky, kde nielen nadpolovičná väčšina musí sa zúčastniť, ale nadpolovičná väčšina zo všetkých musí odvolať prezidenta, čiže hlasovať za to, že Prezident má odstúpiť na základe vôle ľudu v ľudovom hlasovaní. Čiže moja otázka smeruje k tomu. A Na základe ústavy, aká je vlastne šanca, že to referendum, keď vyzbierajú tie podpisy, bude úspešné? Článok 109 ústavy odstavec 1. Vláda sa skladá z predsedu pod predsedova ministrov. Ja, ja len k tomu referendu vám vysvetlím jednu, ale základnú vetúvňa. Viete, prečo to nejde? Nejde to z jednoduchého dôvodu. Lebo nemáme prijatý, prijatú legislatívu s povinnosťou mainstreamových médií, čo máme dneska RTV, či STV, či čo to je? STVR, flašiková televízia, či flašiková televízia. Boh nevie, ale zaplatili sme za tú zmenu aj za hlavičkové papiere, nové. Report 2. Teátry a všetky tieto nezmysly, lebo ľudia nemajú informáciu, kde by ti oni išli. Kde by išli, veď im za domom idú postaviť čtvrt kilometra vysokú vrtulu, ktorý im zničí život ich deti, ich, ich vodu, ich zem, ich všetko? Oni nevedia. že on ide, že on grilluje, on ide, že hraba trávu. Ktorú trávu chceš potom hrabať? Základom je informácia. My nemáme zabezpečenú to, čo by malo byť zmenou, a, kdo, a ako tvoríme legislatívu, 150 nič nerobov z 6 tisíc vyše prichýmami, 7 tisíc Alebo eventuálne nestvihnú a ja, ja znovu zopakujem, a budem to opakovať, ak e, sa tam buď niekto z nich, alebo pán predseda, podpredseda, Nepostaví a spýta sa. Vážené kolegyne a kolegovia, kto z vás má načítanú a rozumie legislatíve, o ktorej ideme rokovať? Zdvihnite ruky. Kápeš, o čom hovorím? Pročko zdvihne ako telocvikara a umelec... Herec, obidve ruky, lebo ten nerozumie e, nikto a remišovateľ. No, dobre, ja sa vám snažím vysvetliť o alebo lebo tomuto rozumajú všetci Vocou, že ak nemáš upravenú povinnosť, zákonnú povinnosť pre médiá, minimálne takú informačnú kampaň a povinnosť, aby zneli tie referendové otázky so všetkými účastníkmi, vysvetlením a, a, a definovaním toho, o čo ide v tých základných mainstreamových médiách, ktoré mimochodom platíme všetky cez reklamy, ty posy, hej, voda, pôda, les, ostal nám len medvedí dec, yes, tak toto je základom toho, lebo ľudia ako nemajú tú základnú informáciu, že teraz je koniec, lebo je koniec. A oni o tom nevedia, lebo tu bude trieskať nejaká Jančkárová, Havran, alebo čo, ja viem kto, alebo ten z toho expresu Blgosť. Katka, začínaš sa podobať na Rubia, keď mu položili tam tí senátori z demokratickej strany otázku, že či Putin je vrah, či je agresor a čo ja viem, čo všetko. A otázka na teba, ty si mi vôbec neodpovedala ten článok 98, či hovorí o tom, že tá nadpolovičná väčšina pre platnosť referenda musí prísť, aby bolo platné. A to, čo si povedala, ja s tým absolútne súhlasím. Vo Švajčiarsku je to urobené takým spôsobom, že zároveň s pozvánkou k referendu tak príde brožúrka, ktorá je presne na polovici rozdelená skramličkovaná a na jednej polovici sú argumenty za, na druhej argumenty proti a televízne e, diskusie sú také, že tam príde e, tábor podporovateľom referendových otázok a odporcov. Žiadne politické strany. No ale ešte raz e, nerozumieš, Dobiehame Švajčarsko, lenže Švajčarsko má tradíciu, aj tak sú už médiami. mediami. Celé je to virtuál. Článok 98. Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastne, zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Áno, to je to kvórum, lenže to kvórum Musí si byť vedome, o čom rozhoduje a to je to, o čom hovorím ja. Pretože to kvórum máš presne tých, čo Ivet hovorila niekoľkokrát. Každý piatý je v štátnej správe. On tam budne pôjde, ale bude radšej držať hubu, lebo ešte dostane tri výplaty. Moment. Máme pol milióna zamestnaných v štátnej správe ľudí. To je niečo viac ako 10% z oprávnených voličov. No tak ty rozhodnú o všetkom? Ale ja sa ťa ešte... A ty si myslíš, že tí druhí vedia, o čom rozhodujú? Pre nich to nie je dôležité, lebo tie informácie nemajú. Že naozaj sa jedná o 11 zákonov, ktorým znemožňa žiť, pestovať a existovať. Dobre, dáme slovo pánovi Alexovi. Pán Alexa, vy sa ako vlastne dívate na reálnosť úspechu toho vášho referenda? Ja som povedal, a zopakujem to tretíkrát, ak za mnou prídu tí, Aktivisti, aby som to podpísal, zavolám 10 susedov, aby uh, bolo čo najviac ľudí a celá naša rodina to podpíše. Lenže ak uh, ideme do prehratého boja, či by nebolo rozumnejšie, vyzbierajte tie podpisy, ale odovzdajte ich vtedy, ak sa nám podarí odstrániť článok 98. Ocek 2, ak som si to dobre zapamätal, čo čítala Katka, to znamená, aby tamto kvórum nebolo. Keď k Eurovoľbám prišlo 12,9%, tak boli platné. Keď prezidenta zvolilo 43%, myslím, pre tisku kisku, tak bol zvolený, lenže na odvolanie mu stačí milión 300 tisíc hlasov a na odvolanie tak viac ako 2,2 milióna. Kde je tu nejaká sumerateľnosť a elementárna spravodlivosť? Idete do prehratého boja a budete riskovať? Prehratého boja nikdy neprehráme. Ja to stále rozprávam, lebo vyťazstvo bude náš, keby naši predkovia povedali, alebo by sa vzdali. Nikdy by sme a nemali ani Slovensko, ani Slovenskú republiku, ani my dvaja by sme sa nerozprávali, ani s Katkou by sme sa nerozprávali, takže jediná cesta je cesta úspešná. Je dôležité, či národ sa preberie teraz, alebo až vtedy, keď o to bude boliť ešte viac. Ja, vy, Katka a mnohí ďalší, mnohí ďalší, ideme otvárať oči a otvárame oči dennodenne tomuto národu. Len... Jedna vec je, že by národ neskoro sa nezobudil a potom bude boj ešte horší, ešte, ešte ťažší a bude ho to ešte viac boliť. My všetci sa snažíme zrobiť tak, aby to národ bolil čo najmenej. Ale to nie je o mne, o organizácii, ani o vás, ale všetko o národe. Takže bod sa preberie, spamätá, začne niečo robiť alebo nie. Ale rozprávať o tom, či je nejaký boj, a bude úspešný alebo nebude. Všetci musíme zrobiť to, aby bol úspešný a vtedy bude. A ak nezrobíme akýkoľvek článok, ktorý keď zlyha, tak buď si zapamätáme, ktorý článok zlyhal a už na budúci s nami nebude alebo proste jediná cesta je len cesta úspešná a vyťazná. Dobre, mám tu stanovisko Roberta Fica a pani Lašákovej hovoríme o tej istej veci. O vystúpení z Európskej únie a z NATO. Niekto presvedčený, že to nie je dobré, no tak ja mu to nevidlčený. Niekto presvedčený, že na to nie je dobré, no tak ja mu to nevydlčením z Pani rektorka, a ja vám to teraz poviem úplne jasne. Uh, viete, čo by sa stalo, keby na Slovensku bolo referendum o NATO? Viete, čo by sa stalo? Asi to vy nemáte zmerané, my to máme zmerané. Ľudia by povedali, na to nie. Aby Slovensko asi muselo vystúpiť z NATO. Tak nechajte tých ľudí, ktorí majú iný názor, aby s tým názorom pracovali. Ja si myslím, že Slovensko je krajina, ktorá je bezpečnostne a zahraničnopoliticky správne zakotvená. Veľmi správne, sme v Európskej únii a sme v NATO. Ako zabráníte niekomu, aby vyzberal 350 tisíc podpisov na refer referendum o NATO? A keby na NATO? Ja som sa mnohol stretol s predstaviteľmi stáleho zastúpenia Európskej komisie, ktorým poté preboha pán Fico nedovolte zorganizovať referendum Európskej únii. Ani tam už není istota, pani redaktorka, ako by slovenská verejnosť reagovala na túto otázku. A určite by sme sa nepod, nepodielali na referende takéhoto typu, ak tvrdíme, že bezpečnostné zakotvenie Slovenska je také aké. kej. ste pokazili referendové otázky z akéhokoľvek dôvodu. Pokazili ste ich. A je mi nesmierne ľúto, že idete zbierať podpisy pod niečo, čo sa už narodilo mŕtve. Vopred vás varujeme, že to nie je dobre urobené. Tak sa v budúcnosti potom nevyhovárajte, že strana Smer alebo pán prezident Pelegrini vám znemožnili referendum. No, pán Alek sa môžete reagovať. Pánstvo zo Smeru má takýto názor. Pozrite sa. Ja som povedal, že každý jeden politik je zastupca národa, teda mal by byť. A mám zastupovať názor ľudí a ich vôľu. A keď vôľa národa je taká, že chce vystúpiť, tak nech vystúpi. Keď nechce, nech nevystúpi. Ale potom nech nechodia a nech neplačú. Ja si myslím, že precestoval som dosť sveta, či na východ, na západ vedel som a videl som na vlastné oči a môžem porovnávať tak nech si každý porovnáva čo chce a rieši ako chce ale rozprávať pred voľbami jedno a po voľbách druhé takisto nech si nastavi každý jeden a každá jedna to zrkádlo pred seba a nech si spýtuje svoje svedomie ale raz sa týmto ľuďom to môže vypomstiť Dobre, ďakujem pekne a dám slovo o Peťa Darinka Havrlentovej. Darinka, ty sa ako, ako psychologička, docentka díváš na tento problém, o ktorom tu viac ako hodinu hovoríme. To znamená o tomto neprávnom štáte, o tom, že v médiách sa prakticky za jeden a pol roka nedosiahlo vôbec nič, okrem toho, že Ereport 2 je presťahovaný do rtvs a vrátanie tej menežerky, ktorá to moderátorovi Fedorovi Flašikovi zozadu riadila a organizovala. No a teraz otázka na teba. Čo v tejto svizelnej situácii, keď právo nefunguje, nevieme sa domov svojich práv sa dá robiť? Skús vriať nádej nielen len pánovi Alexovi, ale najmä našich poslucháčom, aby tú petíciu podpisovali. Či už jednu, nie alebo len, druhú. Nielen to, ako mne sa páči, pán Alexa, že nejde do, vopred do prehratého boja, že napriek tomu, že ho, toto, je, toto je ťažká šikana zo strany štátu, tak on ešte opraví tank, a za toho idú stíhať, pritom tí, ktorí tam tú ukrajinskú vlajku e, vymalovali, tak tí sú v pohode? Tých nebudeme e, e, sledovať, alebo operatívci nebudú po nich patrať? To sme sa kam dostali? Tak oni prvotne poškodili tank, pán Alex sa išiel a e, prejavil snahu, aby to dal do pôvodného stavu a oni idú po ňom. Chápete, v akom chorom štáte sme? Neskutočne chorom. To, to je e, jedna strana tej veci. A druhé, čo som si všimla, e, ak ste pozorne, a ja verím, že pozorne počúvali nášho premiéra Fica, počúvajte, veď, keď my dáme referendum, tak tí ľudia budú chcieť vystúpiť z EÚ a budú chcieť vystúpiť z NATO. Ja som, ja som sa normálne chytala za hlavu. Ja dobre počujem? Áno, A. dobre si počula. Ja Je to tak, A podľa prieskumu Globseku, tak tuším 55% bolo za ukončenie členstva v NATO. A Globsek to je natovská organizácia platená z našich daní. Tak... Toto, keď Fico zadrie, tak ja už potom ničomu nerozumiem. Tak teda dajme tie referenda, rozhodnime sa slobodne a vystúpime. Nie, že on povie, no viete, oni by súhlasili, tak my to teda radšej to referendum nedáme. To je, no, toto mi, o tomto som nevedela, to mi fakt vyrazilo dých. Na jednej strane to veľmi veľa vypoveda o pánovi Ficovi, a vo veľmi negatívnom zmysle slova. Pardon, e, e, sa mi zdalo, že som niečo klikla. Oh, a nie. na druhej strane to práve tu nádej dáva. Tak poďme teda do toho, dajme tie referenda, nebude Fico o tom rozhodovať, či tu referendum bude alebo nie. Inak ja sa politikov vôbec čudujem, veď oni by mohli brať krásne peniaze, mať vyložené nožičky a na všetko dať referendum a... A referendum dopadne povedať, no my sme mali snou, ale takto národ rozhodol, tak musíme rešpektovať ľudí, ako sa rozhodli. No nie je to nádhera? Nemalo by to takto fungovať? Iba keď by referendum zlyhalo, tak potom nerozhodujú politici. Ale keď táto možnosť je, a to ešte Fico povie, tak pre pána Jana prečo do toho neísť? Aha, to Dobre. je to pre mňa šokujúce. V tom je ta nádej. Keď Áno, počuť. krásne si to povedala Ilka Michalíková, nech sa páči. Uh, Mirko, som veľmi rada, že si vytiahol toto video, lebo ja som ho videla asi pred pol rokom a mne teda nadvihlo adrenalín, pretože nie je náhodou v ústave, že uh, politická reprezentácia, čiže vláda a tak ďalej uh, zastupujú záujmy za svojich voličov, nie je to tam náhodou. A teraz pán sico sa jasne vyjadril, že jeho názor voličov nezaujíma vôbec. Pretože jednoducho oni sa rozhodli z istých dôvodov, to nie je podstatné, to je na jednu celú reláciu, že teda z EU sa na to sa nevystúpi. A to aj napriek tomu, že on sám sa vyjadril, že keby to referendum bolo tak sám si myslím, že jednoducho ľudia by sa vyjadrili proti. Čo ešte môže, existuje ešte niečo, čo by viacej ukázalo na fakt, že tu sa nezastupujú záujmy občanov, ale záujmy politikov a je úplne jedno, koho si budeme voliť, nebudeme voliť, oni si budú robiť to, čo vyhovuje im a celá táto fraška s voľbami a táto ukážka, čo teda povedal pán Fico, je presne ukážkou teda toho, že naše záujmy sú absolútne ignorované a je nepodstatné, čo si občania želajú aj, a bude to nepodstatné aj v budúcnosti, pretože toto video, ak sa nemýlim, bolo nahraté e, krátko okolo volie. Takže je úplne jasným signálom, že voličo, voľa, voličov tu neznamená nič. Sám sa vyjadril že to referendum nedovolí. To je aj na odpoveď Matúša Alexu a na všetkých, ktorí teda uh, robia to, tieto uh, snahy o referendum, že tak či tak, najdu si dôvod, aby nebolo. Napriek tomu samozrejme podporíme toto referendum, pretože ja si tiež hovorím, ak budeme do toho byť a budeme do toho byť stále, jednoducho dokedy aj v zahraničí, aj v médiách Budeme to šíriť, budeme hovoriť. Jednoducho vláda nedovolí prejaviť vôľu občanov. Treba to dať na vedomie, treba do zahraničia, treba to šíriť angličtine, ruštine, ja neviem, vo francúzštine, v nemčine a tak ďalej, aby sa vedelo, že vôľa občanov Slovenskej republiky je takáto a nie je dovolené prejaviť vôlu občanov. A Dáme ešte uh, slovo uh, panu Alexovi. Uh... Skúste v priebehu nejakých maximálne dvoch minút povedať vaše záverečné posolstvo, lebo už viacej času v tejto relácii nemáme. Ja som vám veľmi vďačný, že ste prišli a že ste zodpovedali nielen na moje otázky, ale aj na to, že aké vlastne sú postoje a názory občanov Slovenskej republiky a voličov. Takže, pán Alexe, vaše záverečné slovo a potom sa aj rozlúčte rovno s poslucháčmi. Nech sa páči. Jasne, Treba pochopiť jednu najdôležitejšiu vec, že sme bohužiaľ divákmi veľkého divadelného predstavenia a buď sa postavíme do roli tých hercov, ktorí budú hrať a dotiahnu celé divadelné predstavenie do úspešného konca, alebo budeme tí, ktorí budú pozerať z hľadiska a zatlieskame na koniec hercom za ich umelecké predstavenie a zaplatíme to každý jeden z nás. Takže národ nech si zobelnie svoje Slovensko do vlastných rúk a nech sa postaví a najmä to, čo počúva Miela okolia, nech sa preberú chlapi a nie, že ženy budú bojovať a chlapi sedieť duma. Takže majú zdvienuté zadky a niečo spraviť pre svoju krajinu, rodinu a pre svoju zem. Krásny deň prajem, ďakujem veľmi pekne a som rád, že som na všetkých počul. Ďakujem veľmi pekne predsedovi občianskeho združenia Brada Zabrata. No a na záver Katka Burdiova má záverečné slovo a môže sa aj rozlučiť s poslucháčmi. Nech sa páči. No, 3 priate Priatelia, ešte raz opakujem základnú poučku prežitia. Morálka bola základom práva a je lebo tá určuje princípy, aby sme ako druh, prírodný druh, prežili. Nadstavbo morálky je právo, ktoré malo kodifikovať princípy prežitia. Ak nefunguje, je niečo zlé. Ale my, my sme povinní o tom rozhodnúť nie kvôli nám, kvôli našim deťom a deťom, detí, detí, ktorí sa ani nemusia narodiť len preto, že my grillujeme, nakupujeme a nie sme tvorcovia. Lebo nakupovanie nie je tvoriť. Nakupovanie je míňať. A každý z nás by si mal byť vedomý toho, že tvoriť je radosť, je možnosť, je život. A tvoriť znamená vytvárať možnosti pre budúce generácie. A to je to právo lebo musíme im dať možnosť. A tú možnosť určuje v tomto našom svete legislatíva. A tá legislatíva nemôže byť tvorená tými, ktoré, ktorí o nej netušia. Máme 150 nejakých entít, ktoré tam vyklikujú, ale pročko? to je taká metafora alebo také zosobnenie personifikácia hlúposti, nevedomosti a nič nerobosti, ktoré pre nás a naše generácie, našich detí, prináša vlastne to, že nie, nebudeme, lebo nebudeme mať možnosti. Takže priatelia, chráňme si život, chráňme si možnosti a, a tu máte aj ako prejavovať vôľu, trvať na nej, a byť aktívny, lebo ten čas, kedy to nebolo potrebné, no tak ten už je dávno skončený. To je celé. Takže ďakujem za pozornosť. Rozmýšľajme, vnímajme, ale hlavne tvorme a strážme. To je všetko z mojej strany. Príjemný a krásny zvyšok dňa. A pokračujeme ďalej. A ďakujem veľmi pekne Katke Burdiovej a pani docentke Darinia Havrlentovej, pani inžinierke Ivete Michalikovi a pánovi doktorovi Žilikovi a pánovi Matušovi Aleksovi, ktorí boli hostiami tejto relácii Vzdelávanie pre dospelých. Lúčim sa s vami a teším sa zajtra na reláciu Politické rozhovory s Jurajom Dimešim. Takže o 17.